Tulburările, pista a doua Mo, 1520 Una din episcopiile din partea foarte veche a Franței, de-abia ieșită din evul mediu, mai curând târg mare decât oraș, cu case scunde, majoritatea din lemn sau din chirpici, ducând totuși o activitate susținută în materie de agricultură, comerț și industrie. O parte din ogoarele de prin prejur sunt semănate cu grâu. Dimineața păstorii scot în afara târgului turme mari de oi și le aduc înapoi seara. Clădirile ceva mai lungi decât casele care apar aici colo la periferia târgului Mo adăpostesc daracurile. Dărăcitorii sunt mai puțin ignoranți și mai deschiși la minte decât țăranii. Am văzut că brisoni șoase în încercarea lui de la Saint-Germain-Depret. În fruntea diocezei sale reușește mai bine, în primul rând pentru că locuiește acolo, ceea ce era o excepție pe vremea aceea, și de asemenea pentru că pune mult suflet în acțiunea întreprinsă. Mai întâi se ocupă de săraci și de bolnavi. Spitalul, care nu era decât o vizuină, este curățat, remobilat, reorganizat și... pe cine numește Brisson director? Pe Lefevre de tapl, care primește numai decât. Apostolul care aduce lumină, aduce și milă. Brison se așterne imediat la drum și vizitează cele mai umile parohii, unde enoria și nu-și cred ochilor, un episcop. Majoritatea nu văzuseră în viața lor vreunul. De fiecare dată când se întorcea, convoca Consiliul Episcopiei. Farel, Caroli, Maturier, Vatabl, Roussel, Michel Darand și alți câțiva. Acești rudiți teologi, umaniști, dezbat în alte probleme de spiritualitate, dar îl ascultă și pe episcop care vorbește despre turneele sale. Ignoranța anumitor paroși întrece orice închipuire. Am interzis câtorva să predice din Amvon. Același lucru l-am făcut și cu unică lugări. Am trimis la mănăstire mai mulți preoți care practicau simonia, dar trebuie să se predice din Evanghelie. Am hotărât să inaugurez o campanie, trimițând predicatori care să acopere întreaga dioceză. Eu asupra mea, cheltuielile, voi trimite pretutindeni predicatori acceptabili, dar trebuie să mă ajutați. Oamenii acceptă și pleacă să predice și ei, hurducându-se pe drumurile proaste. Lefevre conduce spitalul și totodată traduce Biblia. Aș vrea ca această carte să fie împărțită gratuit tuturor săracilor dornici să se instruiască. Vom încerca să facem asta, spune Brisson. Cine vorbește mai bine decât ei? De altfel, unde se mai poate vedea o episcopie pilot comparabilă cu aceasta? Soarta, în persoana Margaretei D'Angulem, sora lui Francis Cântâi, pare să surâdă o clipă acestor cutezători. În 1521, ea vine să petreacă câteva zile la Mo. E cucerită de ceea ce vede. Le-o spune, ba, face chiar mai mult. Iată banii de care aveți nevoie. Nu e imposibil ca însuși Francis Cântâi să fi contribuit la finanțarea editorilor lui Lefevre. În 1523, cele patru volume ale Noului Testament ies de sub tipar. Într-un răstimp de nouă luni sunt reeditate de patru ori. Celor care nu pot plăti, le sunt date gratuit. Toate acestea sunt, desigur, prea frumoase. În același an, 1523, în regiunea Mo se răspândește vestea că un anume Jean Valier, călugăr Augustin, a fost recunoscut ca adepta lui Brisson și a lui Luther. Se spune că nu și-ascundea ideile. Arestat, o sândit să fie ars pe rug, procesul lui a trebuit să fie condus cu o iuțeală exemplară. Dar nu a fost destul arderea perug, ca tuturor celor de care autoritățile se tem ca înainte de moarte să nu se adreseze mulțimii, întotdeauna mulțimea asistă la execuții și să nu convingă poate pe careva, lui Jean Valier i s-a tăiat limba. Acest prim ucenic al credinței sale nu a săvârșit nicio altă crimă, ajunge pe rug gata schinjuit cu gura plină de sânge și cărat la locul execuției în căruța de gunoi. Jean Valier, 1523, se cuvine să reținem acest nume și această dată, căci ele inaugurează o imensă epocă. Brisson crezuse că procedează bine epurând clerul, înlăturându-i pe incapabil de la predică. Pe toți aceștia și a făcut dușmani, mulți alargă la Sorbona. Episcopul a introdus reforme stranii ale liturgiei, traducerea Bibliei de către Lefebvre conține erezii, din nou acest cuvânt fatal, eretic. În decembrie 1523, Sorbona condamna oficial tezele predicatorilor de la Dioceza Mo. Dioceza e denunțată parlamentului ca fiind infectată de erezie. Caroli și Mazurie sunt citați ca să compară în fața judecății facultatea reținând împotriva lor 22 de capete de acuzare de erezie. Poate că am fost prea îndrăzneți, prea liberi, spune Bristol la Cenaclul său. Și cum să nu se îngrijoreze, să nu-și pună întrebări un episcop? Asemenea unui general care ordonă o întrerupere a ofensivei, temându-se să nu aibă în față un teren minat, Brisson devine prudent, cere anumitor membri ai cenaclului, printre care Jean Farel, să renunțe pentru un timp la predică. Niciodată, proclamă Jean Farel. Straniu personaj. Este originar din Dauphine, mic, roșcovan, foarte urât, aproape pitic, cu buze enorme și ochii roșii. În Anvon nu vorbește ci țipă, veșnic la paroxism. O putere stranie se desprinde din el, fascinează mulțimile. În zadar îl mustră, îl imploră Brisson. El refuză să-și întrerupă predicile și chiar în aceeași zi pleacă la Paris. El va întemeia în capitală prima biserică luterană din Franța, bineînțeles clandestină. În speranța că va evita trăsnetele sorbonei și, de asemenea, pentru că în străfundul sufletului său rămâne credincios catolicismului, Brisson pune cenaclul său să condamne oficial tezele lui Luther. Răspunsul sorbonei sosește imediat. Toate operele lui Lefebvre sunt puse la index. Ianuarie 1524 Brisson are mai mult noroc decât Lefebvre. Într-o biserică din Mo, Luteranii smulg niște tablouri și le fac bucăți. A doua zi, Bedie este alertat. Profanatorii sunt oamenii episcopului. Delatorii sunt călugări carmeliți desculți, pe care Brison îi înlăturase de la predică. Carmeliți desculți, fracțiunea ordinului carmeliților care nu poartă ciorap, ci sandale pe piciorul gol. Degeaba infierează episcopul pe iconoclaști, în zilele care urmează se dezlănțuie noul atac al Sorbonei. Biblia tradusă de Lofevre să fie arsă pe rug, Bedie trage nădejde să-l ardă curând chiar pe traducător, căci introduce acțiune la parlament. Lofevre de Tapl este citat să compară în fața judecății. Va primi citația chiar astăzi. Nu o va primi. Francis I, care nu poate să-l sufere pe Bedie și pe care li irită puterea ce și-o Sorbona, va opri cu un singur cuvânt urmărirea. Dar roata istoriei nu se oprește niciodată. În 1525 survine Pavia, captivitatea regelui, și se deschide câmp liber în fața tuturor celor ce doresc o represiune necruțătoare și fără discriminare. Jean Leclerc, dărăcitor de lână din Mo. Este dovedit eretic, eu dit să fie biciuit în public la Paris, apoi la Mo, după aceea să fie însemnat cu fierul roșu și surghiunit. Jean Guibert, zis pusnicul din Livrii, dovedit eretic, eu dit să fie ars pe rug. Condamnările, execuțiile sunt diversificate cu fantezie. Jean Guibert, care i-a scos din sărite pe judecători prin faptul că a retractat, apoi a revenit la erezie, Va fi ars la foc mic. Alții, nu se știe pentru ce, sunt condamnați numai să fie biciuiți și întemnițați câțiva ani la un regim de pâine și apă. Toți acești oameni nu au comis alte crime decât un delic de opinie religioasă, dar sunt eretici, adică au săvârșit un păcat de moarte. Constituie un obiect de scandal. Episcopul Brison este în continuare un episcop catolic, câtuși de puțin despărțit de religia mamă. Sorbona dorește în continuare capul său. Nu există nuanțe în fanatism. La 20 octombrie 1524, Brisson compare în fața parlamentului și își susține apărarea. Mărturisesc că n-am izbuit să aflu cum de-a reușit să scape de rug. A murit la Esman, lângă Montro, în 1534. Dar un fapt istoric e cert și anume că în 1525, Ceea ce mai rămăsese din cenaclul de la mo s-a dat la fund. Singura scăpare pentru acești oameni prigoniți, amenințați, este să fugă. Pe Lefevre, cel care a fost flacăra lui cea mai pură și mai fierbinte, îl întâlnim un timp refugiat la Strasbourg, apoi ajunge bibliotecarul regelui la Blois, căci francisc Cântâi îl mai protejează încă. Dar vendeta fanaticilor îl va urmări pe bătrânul om întârșit în credința lui catolică, în pofida persecuțiilor, doarece episcopul de Chartres îl mai amenință și acum, va fugi din spre a se pune sub ocrotirea reginei de Navara la Nerac. Acolo avea să moară omulețul plăpând și friguros la vârsta de 82 de ani, vârstă neobișnuită pentru vremurile acelea. Așa se stinge scânteia minunată speranța unei reforme franceze realizate în sânul bisericii. Francis Cântâi avea un caracter foarte interesant. Era un om bun din fire și generos, lipsit de pismă sau cruzime. Autoritar, fără a fi capricios, înzestrat cu o inteligență suplă și strălucită, cu multă elocință. Foarte interesat de meseria lui de rege, cu tot hobiul care îi răpea destul timp, ca și femeile, vânătoarea cu gonaci, Ceea ce prefera, în afară de aceste îndelniciri era să stea de vorbă cu oameni cultivați, el însuși fiind unul dintre ei. În momentul urcării sale pe tron, umanismul era strălucit reprezentat în Franța, în primul rând, de Guillaume Budé. Acesta tocmai publicase «Doas», în care reproșa Franței în general o anumită incultură și cerea autorităților să facă un efort în acest sens. Regele fusese iritat, se înconjurase treptat de erudiți și de scriitori, cărora le dăduse la curte funcții oficiale. Guillaume Dubelei, gentilom de serviciu la apartamentele regale. Clement Marot, slujitor al regelui. Francis Canty, a trebuit să-l scoate de două ori din pușcărie. jacques lector al regelui. Justiniani, venit din străinătate ca să predea ebraica și care avea o pensie de la rege. Francis I. voise să-l aducă pe Erasmus, dar acesta se eschivase de mai multe ori. Un asemenea suveran nu putea să fie decât favorabil curentului de idei umaniste. Ii se părea firesc ca intelectualii, filozofii, filologii să se pasioneze pentru această mișcare ce îndemna la o întoarcere la izvoare, la o critică a vechilor traduceri, la aruncarea poverii grele ca plumbul pe care o reprezenta scolastica degradată într-un sistem mecanic. Tiparnița era pentru acești oameni o invenție îmbătătoare care permitea să se cunoască cu o rapiditate fără precedent lucrările cele mai interesante publicate în Elveția, Germania, Olanda, Italia, Anglia. Se deschidea o lume nouă. La aceasta trebuia adăugat un dram de snobism. Regele privea toate acestea cu un ochi cu atât mai binevoitor cu cât unii membri ai familiei regale erau cuprinși de această patimă, în special Margareta d'Angoulême sora regelui, cea care avea să devină regina Navarei. Ne pare rău că trebuie să vorbim despre ea pe scurt. Alexandre Duma a făcut din ea în regina Margot un personaj romanțat care nu prea seamănă cu modelul. Trup de femeie, suflet de bărbat și chip de înger, spunea mai bine Clemen Maro. La 15 ani nesocotise interdicțiile bisericii și citise testamentele. Măritate cu ducele de Apoi rămasă văduvă, recăsătorită cu Henri d'Albret, rege al Navarei, 1527, s-a trezit suverana unui regat de mici proporții, dar destul de independent, iar curtea ei a devenit refugiul tuturor celor pe care sorbona ai căia. Mutându-și reședința când la Nerac, când la Po, Margareta era întotdeauna înconjurată de un cenaclu care semăna foarte mult cu cel de la Mo. Din el făceau parte Michel D'Aranda, Jean Lecomte, Victor Brudeau, Toussaint, iar mai târziu Lefevre. Discuțiile erau strălucite și însuflețite, dese și prelungite în așa măsură, încât îl exasperau uneori pe regele navarei, care într-o zi și-a ieșit atât de tare din fire, încât și-a plesnit nevasta. Moravurile chiar de la curțile regilor erau pe atunci destul de grosolane. Membrii grupului predicau duminica. Întreaga curte de la Nerac evolua încet spre o religie locală destul de particulară. Supunere numai față de Evanghelie, epurarea textelor sfinte care trebuiau dezbărate de greșelile de traducere și de comentariile învechite. Cultul fecioare și al sfinților era considerat inutil, tot așa câteva taine. Credința în mântuirea prin fapte bune se șubrezea, dat fiind că nu exista deloc încrederea că oamenii săvârșesc fapte bune. Treptat, Margareta determinase unele modificări ale slujbei. Ostia nu se mai înălța, împărtășania se făcea cu ambele minecături. Ostia, fiind o pâine mare comună ca la greci, pe care preotul o rupea la altar, lua o bucată pentru el, iar restul îl împărțea poporului. În sfârșit, preoții nu erau obligați să păstreze celibatul. Cel mai mult îi plăcea populației din avara slujba celebrată în limba de rând. Nimeni nu voia câtuși de puțin o ruptură cu Roma, granița cu luteranismul nu era bine definită, dar totul se petrecea oarecum în familie, fără dramă, deoarece avea loc într-un mic țarc politic bine păzit. În marele regat al Franței totul era diferit. Reforma, cea adevărată a lui Luther, pătrundea așa ca primele ape ale unei inundații, reversându-se pe povărnișuri, căile obișnuite de infiltrație. De la Strasbourg, broșurile soseau în valizele și coșurile neguțătorilor ambulanți, găsind imediat cumpărători în orașele universitare, comerciale și industriale. Din est, reforma se infiltra în centru-sud, în sud-vest. Erau semnalate grupuri de eretici la Dijon, Nîm, Anonei, Montpellier, Bordeaux. Chiar un oraș din vestul țării, ca Alanson, devenise un focar de răspândire, căci o singură broșură a ajuns acolo, fusese tipărită de Simon Dubois, editor de lucrări religioase. Se alcătuiau mici grupuri pentru citirea Evangeliilor și pentru rostirea rugăciunilor în comun. După un timp, un vecin îi denunța. Parisul avea mica sa biserică luterană, ocrotită ca și nerac. Adunările adepților ei se țineau la ambasada suediei, la colțul străzii Saint-Père, cu bulevardul Saint-Germain. Toate celelalte erau clandestine, dar istoricii au un mijloc sigur pentru a le depista, să consulte lista proceselor și execuțiilor pentru erezie. Aceste liste de acuzați dau de gândit în privința rapidității de pătrundere a protestantismului în adâncime. Sunt trecuți pe ele preoți, călugări, doctori, librari, negustori, țărani, slujitori. Capetele de acuzație sunt uneori indicate. Roland Gresle. Ars la Chartres pentru că a spart un chip al fecioarei. Călugărul Pierre Bart ars la Rouen pentru că a vorbit-o de rău pe fecioară. Alte ori, nu. Se aprinde ruguri aproape pe tot cu prinsul teritoriului francez în afară de Bretania. Există puține amănunte în legătură cu alcătuirea tribunalelor și cu procedura. Știm doar ce se petrecea la Paris, unde Sorbona continua să se pronunțe asupra capului de acuzație. Erezia cerând apoi Parlamentului să acorde pedepse corporale. Regele intervenea adesea pentru a suspenda urmărirea. El nu apăra sistematic erezia, se pare că pentru el nu existau decât cazuri anume. De trei ori a venit în ajutorul unui gentilom de la curtea sa, lui Doberken, hărțuit de Parlament. Lui Doberken, care avea 33 de ani în 1523, născut la Pasi, de Doberken în Flandra, și de cormea în Paris, era și el un umanist creștin de mare pietate, vestit pentru puritatea moravurilor sale. Era în corespondență cu Erasmus și tradusese în franceză mai multe din cărțile sale, dar tradusese de asemenea mai multe scrieri ale lui Luther și se convertise la doctrina acestuia. Cel puțin așa s-a spus. Nu vom cunoaște niciodată nimic precis despre gândirea lui Berkel despre convingerea sa religioasă intimă, pentru simplul motiv că toate cărțile lui au fost arse. Francis Cântâi află la 1 aprilie 1523 că Berchel fusese arestat pentru că se descoperiseră la el cărți luterane. Eliberați-l numai decât, vreau ca gentilomul meu să fie lăsat în pace. Zece zile mai târziu e din nou arestat. Regele trimite arcașii din garda sa și pe capitanul lor, al cărui prenume e cunoscut, Frederick. Berchen iese, trec 15 luni. În ianuarie 1526 are loc a treia arestare. Regele e prizonier la Madrid. Zadarnic intervine Ludovic de Savoia în favoarea gentilomului care e dovedit eretic. Martie 1526, lovitură de teatru. Francis Cântâi se întoarce din captivitate. Ce se aude cu afacerea Berchen? Sire. O comisie l-a interogat și l-a inculpat, dar parlamentul n-a fost de acord. Domnul de Berken a fost repus în libertate. E cu neputință de știut dacă împricinatul și-a salvat viața fugind în străinătate sau pur și simplu dându-se la fund. Însuși, regele a procedat fără chip zuială. În august 1526 a determinat parlamentul să pună sechestru pe lucrările publicate de BDIE Împotriva lui Erasmus și, în același timp, a scos la iveală o demonstrație a lui Berken, potrivit că Reabedie, în mai multe puncte din recentele sale publicații, se făcuse vinovat de erezie. Sorbona a început să fiarbă, clerul înalt să tune și să fulgere. Am dat o sumă enormă pentru răscumpărarea regelui, avem pretenția să fim respectați. Mai trecut ceva timp, Berken era tot în libertate. Dar Sorbona îl pândea cu răbdare. În aprilie 1529, pe când regele se afla la bloa, gentilomul fu convocat pe neașteptate să compară din nou în fața judecății. Se compromise, amenințând pe unul dintre judecători. Regele îmi ține parte. A fost întemnițat pe loc la 15 aprilie și o sândit instantaneu la închisoare pe viață. Niciodată mecanismul judiciar n-a acționat atât de rapid. Berken, avu nefericită idee să facă apel, rezultatul, a fost condamnat să fie ars de viu, ceea ce s-a făcut chiar în acea zi, în mare grabă, pentru ca să nu mai recurgă la rege, care se afla atunci la Bloa. Datorită rangului celui osândit, pedeapsa a fost îmblânzită. A fost sugrumată înainte de a fi ars în piața grev, împreună cu cărțile sale. A murit îmbrăcat în frumosul său veșmânt din saten și damasc, purtând la gât lanțului de aur.